Surat An-Naml, imejarimu Kamaka. Sura an, an ni ya maka aya zake ni tatu Imeanza kwa harufi za kutamkwa kukumbusha cheo cha Qur'an ambayo imetoka katika jinsi ya maneno ya Kiarabu. Na juu ya hivyo imewashinda hawa Arabu kuleta mfano wake. Na tena pia ni kama kumzindua aliyeghaflika aisikilize. Baada yake kimekuja kisa cha Musa alayhi na imetajwa baadhi ya miujiza yake na kisa cha Daudi alayhi na kurithiwa kwake na mwanawe Mfalme Suleiman na kukusanyika majini na watu na ndege kwa ajili yake na imetajwa kufahamu kwake Suleiman maneno ya wanyama na shukrani yake kwa nema hii kisha kutoweka ndege hudhud na akaja na kisa cha Balqis na kuabudu kwake bibi huyu na watu wake kulia budujua tena Sulaiman na akampelekea barua na yakamjibu kwa kumpelekea zawadi baada ya kushauriana na watu wake na ikaelezwa kuletwa kiti chake cha enzi kwa njia ya mwenye ilmu ya kitabu na kuingia kwake huyo bibi katika kasri ya yani jumba la kifalme la Suleiman nalo likamshitua na akatangaza utifu wake na imani yake kumwamini Sulaiman. na sura hii imetaja hadithi ya Saleh alayhi na kaumu yake na hadithi ya Lot alaihissalam na kaumu yake na kuvuka kwake na kuangamia kwa mafisadi na sura tukufu hii imezindua ziangaliwe dalili za aliyeumba mbingu na ardhi zenye kuthibitisha uwezo wake na upoeke wake na ikaashiria cheo cha Qur'an tukufu katika kazi ya dawa yaani wito na vipi washirikina wanavyoipuuza juu ya kuwa muujiza wake umekamilika na imetaja ya yatakayokuwa atapotoka mnyama akisema na watu kuwa walikuwa hawana yakini ya ishara zetu kisha sura ikaelekea ulimwengu na vipi watakavyofadhaika waliomo wakati wa mpulizo wa kufufuliwa na kukusanywa na ikabainisha hali ya ardhi na kwamba milima yake inakwenda kama yendavyo mawingu na ikasimulia yanayomfuatia ya ya mtume katika kazi yake ya da'wa na kwamba ni wajibu Mwenyezi Mungu aliyetakasika asifiwe a'udhu billahi minash shaitani rajim Kwa jina la mwenyezi mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Tasi. Qasin tilka ayatu alqurani wa kitabim mubin izini aya za qurani na kinachobainisha wa bushra lilmu'minin نا بشاره للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخراتهم يوقنون ambao وان شكى صلاه ولا na akhira wanayakininayo innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun wa hakika wale waso iyamini tumewapambia vitendo vyao kwa hivyo wanatangata tanga obvio. Ulaika alladhina lahum suu'ul 'adhabi wa hum fil akhiratihumul akhsan. Hao ndio watapata adhabu mbaya kabisa na hao katika akhera ndio watapata hasara zaidi wa innaka latulqul qur'ana min ladun hakimin alim na hakika wewe unafundishwa qur'an inayotokana kwake mwenye hikma mwenye kujua id Musa li ahlihi inni anastunara satiikum satikum minha bi khabarin aw atikum bi shehabin qabasin la'allakum Musa alipowaambia hali zake hakika nimeona moto nitakwenda nikuleteeni habari au nitakuleteeni kijinga kinachowaka ili mpate kuota moto. Falamma jaa hanudi anbur kama fi alipofika Amebarikiwa aliyomo katika moto huu na walioko pembezoni mwake. Na sika Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Ya Musa innahu ana Allahul al Azizul al Hakim. Ewe Musa, hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa falamma raaha tahtazzu ka'annaha jaanu wala mudbiru walam yu'aqib yaa moosa la takhaf inni la yakhafu ladayya al na itupe fimbo yako alipoiona ikitikisika kama nyoka Aliyahuka nyuma wala hakungoja Ewe Musa usihofu hakika hawahofu mbele yangu mitume illa man zalamasu mabadala husnan ba'da suu fa inni rahim lakini ali kisha akabadilisha wema baada ya ubaya basi mimi ni mwenye kusamehe Mwenye kurehemu adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su' fi tis'a ayatin ila fir'auna wa qawmihi innahum naingiza mkono wako katika mfuko wako utatoka mweupe bila ya maradhi ni katika ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake hakika hao walikuwa watu waovu falamma ja'at ayatuna mubsiratan basi nilipofikia ishara zetu hizo zenye kuonyesha wakasema وهو نعشوي ظاهر وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ن وكذكا مع الظلمه نكجونا ن حاله يقع نفس ذاو ذي يقي basi angalia ulikuwaje mwisho wa mafisadi wala qad Dawuda daud wa sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladhi faddalana ala kafirin min ibadihi almu'minin na hakika tuliwapa daud na sulaiman ilimu, na wakasema alhamdulillah Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu ali kuliko wengi katika waja wake wa uamini wa waritha sulaiman daud wa qala ya ayuhan nas allimna mantaqattayr wa atina min kulli shay inna hadha lahu alfadl sulaiman na akasema enyi watu tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu hakika hii ni fadhila iliyo dhahira wa hushira لسليمان جنوده من الجن والانس na wa Suleiman majeshi yake ya majini na watu na ndege nayo yakapangwa kwa nidhamu hatta itha'tu ala wadin mamlakat namlatun ya ayyuna namlu dukhulu masakinakum la, la yahṭimannakum Sulaymanu wa junūduhu wa hum Mpaka walipofika kwenye bonde la waduduchungu alisema mduduchungu mmoja, "Enyi wadudu chungo, ingieni majumbani mwenu wasikupondeni Sulaiman na majeshi yake bila ya wao kutambua." Fatabassama dāḥikan min qawlihā wa kala, rabbi wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni wa adkhilni bi fi 'ibadikas kwa Naakasema, "E Mola wangu mlezi, nizindue ni shukuru neema yako iliyoninemaesha mimi na wazazi wangu, na nipate kutenda mema uyapendayo, na uniingize kwa rehma yako katika waja wako wema." Watfaqqada at-tayr ma la ara al kana min al-ghaibiin. ndege na naakasema imekuwaje mbona simuoni hodhod au amekuwa miongoni mwa walioghaibu la uazbanahu adaban shadidan aw la albahanu aw la yatini bisultanin mubin kwa adabu kali au nitamchinja au aniletea hoja ya kutosha. Bamaka ghayr ba'idin fa qala ahattu bima lam tuht bihi wa min sabain binaba'in yaqin. Basi akakaa simbali na akasema nimegundua usilogundua wewe na ninakujia hivi kutoka nchi ya Sabai na nakuletea habari za yakini. In wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'adheem hakika mimi nimemkuta mwanamke anawatawala naye amepewa kila kitu na anacho kiti cha enzi kikubwa. Wajatuhawa qaumaha yasjuduna lishams min dunillahi wazaynalahumushaytan a'malahum wazaynalahumushaytan a'malahum fasaddahum anissabil fahum la yahtadun Nimemkuta yeye na watu wake walisujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu na sheitani amewapambea vitendo vyao na akazuilia njia kwa hivyo hawakuongoka Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba' fis samawati wal ardh wa ya'lamu ya ma tukhun wa ma tu'linun naha wa musjudii mwenyezi Mungu ambaye huyatoa yaliyofichikana katika mbingu na ardhi na anayajua mnayoficha namnayo yatangaza Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Mwenyezi Mungu hapana Mungu ila yeye Mola mlezi wa arshi tukufu qala sanadhuru asbaqta am kuntum minal kadibin akasema Retazama umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo izhab bi kitabi hadha falqihi ilaihim thumma walla anhum thumma walla anhum fanzur madha yarji'un nenda hi, na barua yangu hii na uwafikishie kisha waache na utazame watarejesha nini qala ya ayuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim <kali> akasema enyewe heshimaa hakika nimeletewa barua tukufu innahu <kali> <kali> min <kali> <kali> <kali> Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim imetoka kwa Sulaiman nayo ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi warihma, mwenye wa rehma mwenye kurehemu alla ta'lu alayya wa'tunni jeuri na fikeni kwangu nani mmekwishakuwa wenye kuslimi amri qala <kwalt> ya ayuha almala aftuni fi amri ma kunti qati'atan amran hatta tashhadu akasema enyi waheshimiwa nipeni shauri katika jambo langu hili wani mimi sikati shauri yoyote mpaka muhudhurie qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fandhuri madha ta'murin wakasema sisi ni wenye nguvu na wakali kwa vita na amri iko kwako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 Naimi nitangoja watakayorudi naye wajumbe. Fa lamma jaa Sulayman qala atumiddu nan bi malin famaa atani khayrun mimma atakum famaa atani Allahu khayrun mimma kum bal antum bihadiyatikum tafrahun sulaiman alisema Hivyo ndiyo nyinyi mnanisaidia kwa mali alionipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko aliyokupea nyinyi lakini nyinyi mnafurahia hii zawadi yenu bi junudin laa qibala lahum biha wa la nukhrijannahum wa la nukhrijannahum minhaa dhillatan wa kwa kwa sisi utawajia kwa majeshi wasiyo yaweza kuyakabili na hakika tutawatoa humo na hali wao wamekuwa madhalili na wanyonge qala ya ayha almala aykum yatini bi arshaha qabla an yatuni akasema enyi waheshimiwa ni nani kati yenu atakeniletia kiti chake cha enzi kabla hawajaanijia nao wamekwisha salimu amri qala ifritun min aljinni ana bihi qabla an taquma min makamik wa inni alayhi la amin akasema afriti katika majini mimi nitakuletea kabla hujainuka pahali pako hapo na mimi kwa hakika nina nguvu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 nashukuru am akfur waman shakara fa inma yashkuru لنفسه waman kafara fa inna akasema mwenye elimu ya kitabu mimi itakuletea kabla ya kupepesa jicho lako basi alipokiona kimewekwa mbele yake akasema aya ni katika fadhila zake mula wangu mlezi ili anijaribu nitashukuru au nitakufuru na mwenye kushukuru na shukuru kwa hakika anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake na anekufuru kwa hakika Mola wangu mlezi ni mkwasi na karimu qul anakkiru laha 'arshana anzur atahdii am takunu min la yahtadun akasema mgeuzieni kiti chake cha enzi hiki tuone ataongoka au atakuwa miongoni mawasiongoka falamma ja'atqila hakala 'arshuk qalat ka'annahu wa utina al'ilma min qablaha wa kunna muslimin basi alipofika kaambiwa ye yeah kitichako cha enzi ni kama hiki akasema kama kwamba ndicho hichi na sisi tumepewa elimu kabla yake na tukao waislamu wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin na yale aliokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu yalimzuilia. اكي كاليه اليكو كاتكا كاومو يا مكافري قيل لا لدخول الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن سقيها قال انه صرح ممرد من قوار qaala rabbi nafsi wa lillahi al akaambiwa liingie behewa la hili jumba alipoliona alidhani ni maji na akapandisha nguo mpaka kwenye miundi yake akasema hakika hilo ni behewa lililosakafishwa kwa vioo akasema Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu, na sasa nanyenyekea pamoja na Sulaiman kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Walaqad arsalna ila Thamuda akhahum Salihan anibudullaha faidha hum fariqan yahtasimun. Napoki na kwa kina Thamudi tulimtuma ndugu yao Salih kuambia, Mabuduni Mwenyezi Mungu basi wakawa makundi mawili yanayogombana qala ya qaumi limatasta'jiluna bisayyati qablal hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun akasema enyi watu wangu kwa nini mnauhimiza uovu kabla ya wema kwa nini hamuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu ili mremewe qalu tayarna bika wa biman maake qalata'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanuun wa kasama tuna kisrani nawe na wale waliyo pamoja nawe yeye akasema Uwaguzi wa ukorofi wenu huko kwa mwenyezi Mungu lakini nyinyi ni watu mnaojaribiwa. Wakaana fil madinati tis'atu yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Na walikuwa wao mjini watu tisa wakifanya ufisadi katika nchi wala wa hawafanyi la maslaha. Qalu taqasamu billahi lanubaytanahu wa ahlihi thumma thumma la naqula walihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la Wakasema wa apisha neni apishaneni kwa Mwenyezi Mungu tutamshambulia usiku yeye na ahali zake kisha tutamwambia mrithi wake sisi hatukuona maangamizo ya watu wake na sisi bila shaka tunasema kweli wa mkaRNA makran wa hum la yash'urun basi wakapanga mipango yao na sisi tukapanga mipango yetu na wao hawatambui fanzur kayfa kana aqibatu makrihim an nadamnarahum wa qaumahum ajma'in basi angalia ulivyokuwa mwisho wa mipango yao ya kwamba tuliwaangamiza wao pamoja na watu wao wote. Latinkabu yutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika laayatan liqaumin ya'lamun. Basi hizo nyumba zao ni tupu kwa sababu ya walivyo dhulumu. Hakika bila shaka katika hayo ipo ishara kwa watu wanaojua wa anjayna alladhina amanu wa kanu waukoa, wale walioamini na waliokuwa wachamgu walutan iz qala liqaumi atatuna alfahishata wa antum aluthi aluti alipoambia watu wake je mnafanya uchafu nanyi mnawaona innakum lataatuna arrijal shahwatan min duni nisaa bal antum qaumun tajhalun hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake بكى كنيني وواط مناوفانيا عجينجا كابيس فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوا اللوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema wafukuzeni wafuasi wa luti katika mji wenu au ni watu wanaojitia usafi wa ahlehu, basi wa yeye na hali zake isipokuwa mkewe tukamkadiria katika waliobaki nyuma wa amtarna alaihim matra fasaa matrul muntharin na tukaoanisha mvua ni ovu kweli kweli hiyo mvua ya walio kuishwaonywa ulilhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina istafa Allah khayrun amma yushirikun Sema, Kuhimidiwa ni kwa mwenyezi mungu Na amani shuke juu ya wake wa aliwatewa Ye, mwenyezi mungu ni bora Au wale wanawashirikisha nae Amman khalak as-samawati wal-arbo Wa فانبتنا فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا الههم مع الله بل هم قوم يعدلون او ناني يولي اذوما بيم وارض na kabotarem maji kutoka mbinguni na kwa hayo tukaziotesha bustani zenye kupendeza nyinyi hamna uwezo kuiotesha miti yake je mungu pamoja na mwenyezi Mungu bali hao ni watu waliopotoka amman جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَوْ نَانِي يَوْلِي الَّذِي أَرْضِ أَرْضِي مَحَلِّي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 qalilam ma tadhakkarun aunani yule anayemjibu mwenye shida pale anapomomba na akaiondoa dhiki na akakufanyeni warithi wa ardhi je yupo mungu pamoja na mwenyezi Mungu نما شache من ياذينغاتيا ان في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الههم مع الله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 ametukuka Mwenyezi Mungu juu ya wanaoushirikisha naye. Amman man yabda al khalq thumma yu'idu wa man yarzuqukum min wal-ard, a Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Au nani anaeuanzisha uumbaji kisha kaurejesha na nani anekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi je yupo Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu sema Leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli ul yaalamu man fi samawati wal ardil ayana yubathun sema hapana katika mbingu na ardhi ajuae ya ghaibu isipokuwa mwenyezi Mungu wala wao hawajui lini watafufuliwa balid daraka ilmum fil akhirah bal hum fi shakk minha bal hum minha amun wani huo ujuzi wao umefikilia kuijua akhirah bali wao wamo katika shaka nayo tu bali wao ni vipofu nayo wa qala kafaru إ ك ت na wakasema waliokufuru tutapokuwa mchanga sisi na baba zetu Hivyo kweli tutakuja tolewa هذا نحن م qablu in hadha illa asatirul aya haya, haya tuliahidiwa sisi na babazetu zamani haya kuwa haya illa ni hadithi za uongo za watu wa kale fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu sema katika ardhi Natazameni ulikuwaje mwisho wa kosefu wala tahzanna alaihim wala takun fi dayqin mimma yamkurun wala usahunikie wala usiwa katika dhiki ya hila zao wanazozifanya wayaquluna na wanasema A hali hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli? Qul la'asa an yakuna radf lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Sema, asa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale ninayoyahimiza. Wa inna rabbaka lazu fadlan 'alan nas wa lakinna aktharuhum la yashkuru. Na hakika Mola wako mlezi ni mwenye fadhila kwa watu lakini wengi wao hawashukuru Wa inna rabbaka ma tukinnu sudurhum Na hakika Mola wako mlezi ana yajua yanayoficha vifua vyao na wanayoyatangaza wamaamin gha'ibatin fis samai wal ardi fi Hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika kitabu kinachobainisha Inna hadha alqur'ana yaqissu ala bani isra'ila akthara alladheehum fee yakhtalifun Hakika Qur'ani hii inawasimulia wana wa Israili mengi wa naختلفiana naye wa innahu la hudan wa rahmatan lil mu'minin nayo hakika ni uongofu na rehema kwa waumini inna rabbaka yaqdi baynahum bi hukmihi wa huwa al-'azizul al 'alim hakika mula wakum, lezi. Ata wa hukumu, kwa hukumu yaake. Nae ni mwenye nguvu mjuzi. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala al-haqqil Basi mtegemee Mwenyezi Mungu hakika wewe uko juu ya haki iliyowazi. Innaka la tusmi'u al-mauta wala tusmi'u as-samma ad-du'a itha wallahu mudabbiri. Kwa hakika wewe huwezi kuwafanya maiti wasikie wala kuwafanya vizii wasikie wito geuka kwenda zao wama antabi hadil umran dalalatuhum in tusma illa man yu'minu biayatina fahum muslimun wala huwezi kuongoa vipofu waache upotovu wao Huwezi kuwafanya wasikie isipokuwa wenye kuziamini ishara zetu na hao ndiyo watifu wa idha waqa alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min alardi tukallimuhum tukalimuhum annan naskanu biayatina la yuqinun naitapo angikia kauli juu yao tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemeza ya kuwa watu walikuwa hawana na yakini na ishara zetu wayauma nahshuru min kulli na tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaukadhibisha ishara zetu nao watagawanywa mafungu mafungu hatta itha jaa qala akazzabtum bi ayati wa tuhitu biha ilman am madha kuntum ta'malun hata watakapofika atasema je nyinyi simlizikanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema aumli kuwa mkifanya nini wa waqa'a al 'alayhim bima dhalamu fahum la yantiqun na kaulu juu yao kwa wal ladhi dhalamu basi hao hawatasema lolote alam yaunu anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsirana inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun je yeah, hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ili watulie na mchana wa kuangaza Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. Wa yawma yunfakhu fiṣ-ṣūri fa fazʿa fi s-samāwāti wa man fil-arḍi illā man shāʾa Allāh wa kullun atawhadhirīn. Nasiku litakapo pulizo baragomo watahangaika walio mbinguni na katika ardhi ila amtakaya Mwenyezi Mungu na wote watamfikia nao ni wanyonge watara aljibala tahsabaha jamidatan wa hiya tamur الله الذي alladhi كل شيء innahu khabir bima taf'alu na unaiona milima unaidhania imetulia nayo Na inakwenda kama mwendo wa mawingu huo ndiyo ufundi wa Mwenyezi Mungu aliyetengeneza kila kitu hakika yeye anazo habari za yote myatendayo man jaa bilhasanati falahu khairun minha wa hum min yauma idhin watakao na mema watapata bora kuliko hayo nao watasalimika na mahangaiko ya siku hiyo wamanja bisayati fakubatu juhum finnar fakubatu juhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum taamalu na watakaopoja na uovu basi sitasunukishwa nyuso zao motoni je kwani mnalipwa isipokuwa mliokoa mkiyatenda inna ma'umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldatilladhi harramaha wa lahu kullu shay'i wa umirtu an, an akuna minal muslimin ama mimi nimeamrishwa ni mwabudu mola mlezi wa mji huu aliyeufanya ni mtakatifu na ni vyake yeye tu vitu vyote na nimeamrishwa niwe miongoni mwa islam wenye kunyenyekea wa anatluwal qur'an faman ihtada fa inma yahtadi li wa man fa ana ndirini na nisome ni Qur'an na mwenye kuongoka basi ameongoka kwa faida ya nafsi yake na aliyepotea basi sema hakika mimi ni miongoni mwa moynyaji wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati fa ta'rifunaha wama rabbuka bghafilin 'amma ta'malun ta nasema alhamdulillah Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Yeye atakuonyesheni ishara zake na mtazijua. Na Mola wako mlezi si mwenye kumghafilika nami atendayo.